Ila hadrati Rasulillah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wa alihi wa zurriyati wa ashabi ajma'in Wa alaihsa'in al-amda'i wal-mursalin Wa al-awliya' wal-ulama' wal-suhada' wal-salehin Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa muhallimina walil nishayithina Wa li arwahi ahli kubur na'al-muslimina wal-muslimmat wa khususan ila al muallif hjil kitab darus amin al fatihah a'udzu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir ar rahmanir rahim maliki yawmid إِذَا كَانَ أَبُو دُوَاءٍ إِذَا كَانَ سَتَائِمٍ إِذِنَ سُرَاتُ الْمُسْتَكِبِينَ سُرَاتُ الْمَلِينَ أَنَّمَا عَمْتَلَيْهِمْ ضِيرِ الْمَرْدُو بِأَلِمٍ وَلَا بَدَاءٌ آمِنٌ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Alhamdulillahi Alamin Sallu ala Rasulina Muhammad Sallu ala Tiddi kulubina Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Wa ala Ali Muhammad wa Sadi wa Sallim Subhanal allama kulla shay'in bighayri ta'lim Ya man Ya man huwa fi ilmihi kain Ya man wa fi ilmihi muhiq Ya man hua fi izzihi latih Ya man hua fi zatihi qadhim Ya man hua fi lutfi shari Ya man hua fi fi'lihi hamid Ya man hua fi majdihi munir Ya man hua fi sultanihi kawih Ya man hua fi fi'lihi adih Ya man hua fi ato'ihi kabir Ahrizna min zulmaatil wahmi, wa akrimna binoril faami, wa abtah aleyna bimakrifatil ilmi. Ya rahim alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستغفره ونستغفره ونسلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين عما بعد معاشر المسلمين وعلى آل محمد الله إِتَّكُلْتَهَا حَقَّرَ تُسْوَاتِهِ ولا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَدُّوا مُسْلِمُونَ kita dahului dengan istighfar, tasbih, salawat dan zikrullah. Astaghfirullahaladzim, alladila ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله العظيم بحمده. سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم sallallahu alaa muhammad sallallahu alaihi wasallam zikir tauhid laa ilaaha illallah qul huwallahu ahad La ilaha illallah maha esa selain Allah. Barangsiapa yang menyembah yang lain selain Allah, maka dia berkhianat. Tidak ada yang maha esa selain Allah. Barangsiapa yang menyembah yang lain selain Allah, maka Rabbuna wa yabna kullu ahad la ilaha illallah qul la kullu la ilaha illallah ba qul la la ilaha illallah ya taq rabbuna wa yabna kullu ahad dhikr man wala ragu آمنت بالله ورسوله هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم آمنت بالله ورسوله هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم Aman tu bilallah wa rasulih, walawalu walakhiru wal walzahiru walbatinu wahwamikul shayin alim. Kita isi separuh itu tadi supaya dapat keampunan Allah. Kalau kita tidak diampun oleh Allah, malang kita kena azab yang sangat pedih di negeri akhirat kelak. Oleh itu kita memang banyak buat dosa minta ampunlah banyak-banyak sebab Allah sedia mengampuni Allahu Ghafurur Rahim Azam semua orang jangan tidak minta ampun, semua buat dosa saja, buat jahat saja, buat maksiat saja, ikut kafir saja, tidak ikut Islam, nanti susah. Insya-Allah, ya. sementara kita hidup ni, sementara kita sehat ni, banyakkan minta ampun, jangan cuai, jangan lalai, jangan malas, jangan tanda Dan kita bertasbih itu tadi supaya kita dapat bertuhankan kepada Allah yang maha suci dari kekurangan dan kelemahan. Semata-mata Tuhan kita ialah Allah yang bersifat dengan kesempurnaan. Kalau tidak nanti bercampur aduk. Allah pun Tuhan yang bersifat kekurangan dan kelemahan ini pun kita jadikan itu jadikan Tuhan, maka sebab itu se-Islam-Islam kita ni se-iman-iman kita ni ada berbilang-bilang agama Islam pun kita ikut khatir pun kita ikut sepatutnya macam kita ni tauhid se-satu saja agama iaitu Islam kenapa berlaku kepada umat Islam dua-tiga agama ini menerangkan dalam hati kita ada dua-tiga Tuhan Allah pun Tuhan, orang pun Tuhan Macam-macam lagi Tuhan ada di dalam pegangan hati kita Dan kita bersolawat kepada Nabi SAW itu mudah-mudahan Kita dapat mengikut Nabi Tak ada macam sekarang ni terus ikut Yahudi Tiap-tiap waktu kita semayang mengaku bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Tetapi kenapa kita tidak boleh ikut pesuruh Allah? Ikut Nabi Muhammad itu kenapa tidak boleh? Daripada muda sampai tua. Daripada hidup sampai mati. Masih tidak boleh ikut pesuruh Allah. Nak ikut Yahudi juga. Nak ikut Yahudi. Nak ikut Yahudi. Wal-Iyadulillah. Banyak perkara, banyak bidang. Yang kita sudah ikut Yahudi, tidak ikut Nabi. Azam semua orang Baca solawat banyak-banyak Dan Kita berzikir dengan zikir tauhid Untuk dapat tauhid Tidak dapat syirik Semata-mata Tuhan kita Allah saja Semata-mata agama kita Islam saja Semata-mata perundangan kita Quran saja Kadang sudah campur aduk. Undang-undang Quran ada sikit, sikit. Undang-undang kafir, laknatullah ada banyak. Sampai tak boleh untuk dibetulkan. Kita terus mengambil yang batil, menolak yang hak. Nak sampai bila macam itu. Dah tukar macam-macam Perdana Menteri daripada Tengku Abdul Rahman kepada Tun Razak daripada Tun Razak Tun Ismail dan Tun Ismail Hussein On daripada Hussein On Dr. Mahathir daripada Dr. Mahathir sampai Ahmad Badawi pun tidak dengan sistem Al-Quran masih dengan sistem kapirlah Natura waliyyazubillah apa kita nak mati dengan cara yang macam ni menolak Islam menerima kekapiran ini punca dari tawkhid yang gagal. Oleh itu, nak dapat tawkhid, bacalah jikir tawkhid itu paling kurang sehari semalam sepuluh kali. La ilaha illallah, qabla kulli ahad. La ilaha illallah, baqda kulli ahad. La ilaha illallah, ya bekor Rabbuna wa yaquna kullu ahad. Hadis Nabi menyebutkan, "Mangkara asar marat di kuli yamin walailah, la yap la yap kal malaikatup di sana ilastag parola." Siapa-siapa yang membaca 10 kali, sehari semalam, dah dah, illallah, kau la puli ahad, la illaha illallah, ba dah kuli ahad, la illaha illallah, yaqob, Robbuna, yaqob, kuli ahad, tidak ketinggalan seorang malaikat pun di tujuh petala langit itu melainkan minta ampun kepada Allah bagi orang yang membaca ini. Maka bilangan malaikat tiada siapa yang tahu Melainkan Allah Ta'ala sahaja yang tahu Semuanya memintakan ampun kepada orang yang membacanya sepuluh kali Kalau ada syirik-syirik orang tu ampuni ya Allah Dia sudah berfikir untuk mengesahkan dikau Kalau boleh sebelum daripada mati ni baca seratus ribu Kumpul-kumpul, simpan-simpan, siang, malam, ya, pagi, petang, kumpul, seratus ribu. Yang mudah-mudahan apabila kita mati, bila-bila masa pun dalam keadaan mentauhidkan Allah, tidak di dalam keadaan menyekutukan Allah. Dan, jikir. Aman tu bilallah, wa rasulih, wa al awwalu, wa al akhiru, wa al wa al batinu, wahyu di kuli untuk menolak ragu seorang sahabat. Dia bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana Rasulullah macam kami ni baru memeluk agama Islam ada keraguan kepada Allah ada keraguan kepada Islam. Mentung so, Nabi mengajarkan wirid ni bacalah amantubillah wa rasulih wal awal wal akhiru wal, wal batil wa huwa bikulli syai'in alim. Jelas Sahabat-sahabat yang dulunya kapir tulen, menyembah berhala, begitu begini, kekafiran dan syirik. Tetapi apabila mereka telah memeluk agama Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, membaca akan wirid yang diajar oleh Nabi itu jelas mereka cukup yakin kepada Islam sehingga tidak berubah kepada selain Tuhan tidak berubah kepada selain agama adah mereka dulu kape kita ni memang Islam bapak Islam, mak Islam tapi berubah-rubah sekejap ikut Islam, sekejap ikut kan? tapi bahaya macam kita ni macam kita ni bahaya ya kalau sedang ikut Islam mati kalau sedang ikut kape mati macam mana? Ah. Ha. Jadi muslimin dan muslimat. Bacalah. Amantubillahi warasulih. Walawalu walakhiru walzahiru walbatinu walubikul isya'in alim. Hari semalam. Sekurang-kurangnya seratus kali. Sekurang-kurangnya seratus kali. Yang paling elok dibaca selepas solah fardu subuh. Selepas solah fardu subuh. Muslimin dan muslimat. Sebelum daripada saya membacakan kitab Kitab Darussahim Muka surat 16 Baris yang ketiga daripada bawah Saya sebutkan satu hikayat Untuk jadi satu pengajaran kepada kita semua Yang menceritakan ini ialah wali Allah Maksudnya yang menceritakan hikayat ini Ialah orang yang takut kepada Allah Bukan orang macam kita ni macam kita ni, orang awam. Bukan orang khawas. Orang awas ni orang yang sudah tentu takut kepada Allah. Itu orang hawas. Dan orang khawasul hawas itu orang yang tertentu lagi tertentu. Takutkan Allah. Ini derjat para rasul dan para nabi. Kita mungkin tak sampai. Kita selama ni duduk dalam tangga orang awam. Ada seorang laki-laki... Dia diburu, dikejar oleh Saikur Harimau. Maka lelaki-lelaki itu ketakutan, dia lari lentang pukang. Sehingga dia bertemu kepada sebuah perigi buta. Perigi buta ni perigi yang sudah tidak digunakan orang lagi. Maka untuk menyelamatkan diri daripada diburu oleh Harimau itu, maka dia masuk dalam perigi. Kebetulan. Dalam perigi itu Ada seutas tali Maka dia bergayut pada tali itu Untuk turun ke bawah Apabila ia sampai ke dasar perigi itu Maka dia dapati Ada seikut ular besar Menunggu dia untuk mematuk dia Maka dia pun ketakutan dengan ular tu kita pun takut dengan ular bukan dia saja takut ular tapi ada doa yang ular tidak mau patuh Jikalau orang itu membaca salamun ala nuhimpil alamin salamun ala nuhimpil alamin salamun ala nuhimpil alamin. Ala nuhim alamin maka ular tak mau patuh Orang yang membaca sebahagian daripada tujuh salam dalam Al-Quran ha, daripada sebagi, uh, salah satu daripada sal, tujuh salam itu dalam Al-Quran ialah salamun ala nuhilt alamin salamun ala nuhilt alamin laki-laki tadi itu naik ke atas sebab di bawah hadullah. Bila dia sampai ke atas Didapati harimau yang kejar dia Yang buru dia tadi itu Sudah sampai ke muka rigi buta Nak makan dia Maka dia bertambah takut Dia turun ke bawah Sampai di pertengahan dia berhenti Dia bergayutlah dengan tali itu Bergayut dengan bergayut Tiba-tiba datang dua ekor tikus satu tikus hitam, satu lagi tikus putih. Menggigit tali dia bergayut tadi itu. Lama kelamaan genting, lama kelamaan genting, lama kelamaan genting. Dah hampir nak putus. Tambahlah bimbang. Ya. Bawah ada ular, atas ada harimau. Tikus hitam, tikus putih pula menggigit tali yang dia bergayut dia bingung macam mana nak selamat dalam keadaan yang gelap dalam perigi itu dia meraba-raba kalau jumpa benda yang boleh menyelamatkan dia nilah sama benda tajam ke apa-apa yang boleh pukul ular yang boleh beluluh harimau dia terpegang satu benda dalam dalam perigi itu dia tak tahu apa benda tu untuk mengetahui benda tu dia jilat. Bila dia jilat dia rasa manis. Dia pegang lagi, dia jilat lagi, manis. Dia ruber lagi, dia jilat lagi, manis. Dia jilat, dia ruber lagi, dia jilat lagi, manis. Asyik menjilat, menjilat benda manis itu, maka dia lalai, dia lupa. Dia tak ingat yang harimau sudah tunggu di atas. Yang ular sudah tunggu di bawah. Yang tikus hitam, tikus putih terus gigit tali yang dia berdayut. Maka wali Allah memberitahukan dia punya ibarat, dia punya pengajaran kepada kita semua. Laki-laki yang lari tadi itu adalah kita. Kita ni sedang lari, ya. Harimau tadi itu ialah malaikat maut. Jadi malaikat maut dia buru kita, dia cari kita. Siang, malam, pagi, petang, di rumah ke, di surau ke, di kereta ke, di kebun ke, di mana. Dia cari kita untuk dicabut nyawa. Malaikat itu datang mencari kita. Dalam tempoh satu hari, satu malam tidak kurang. 365 kali. Yang dia tengok di antara dua mata ni kerana disinilah ditulis oleh malaikat tentang ajal kita waktu kita berumur 120 hari dalam dalam rahim ibu Allah suruh tulis ajalnya umurnya silakanya rezekinya, bahagianya empat perkara yang ditulis antara dua mata dia tengok belum sampai ajal. Dia tengok belum sampai ajal. Dia tidak sudah sampai. Terus jatuh. Dan ular yang di bawah tadi itu ialah kubur. Sedang menunggu kita. masing-masing ha, sedang ditunggu oleh kubur. Kita tak tahu bila masa masuk kubur, tapi akan masuk juga. Akan masuk juga. Hari-hari kubur berkata, dengan bahasa yang didengar oleh hayawal, yang didengar oleh pokok, tidak didengar oleh manusia dan jin. Apa kata kubur? Mari pulang bin pulang. Mari pulang bin pulang Kalau Rosali dia kata Mari Rosali Mari Rosali Tujuh kali dari semalam Dan rumah yang kita diam itu Ya yang kita duduk tu sama ada rumah sewa, sama ada rumah riba, sama ada rumah batu, sama ada rumah kayu, sama ada rumah taman, dia berseru. Pergi, pergi, pergi bulan-bulan siang malam pagi petang dia menghalau kita tujuh kali. Jadi kubur kata mari rumah kata bet kata begini. Abi kita ni ya tak dapat mendengar langsung kita tidak mengambil pengajarannya Tali tu yang kita begayu, yang laki-laki itu begayu ialah roh kita, ialah nyawa kita. Sebenarnya nyawa kita ni makin nak bu, makin nak putus. Ha, ini menunggu putus saja, ya? Menunggu putus saja. Putus habis. Dalam pada tali itu sudah nak putus, digigit oleh tikus hitam, oleh tikus putih, kita asyik menjilat benda manis. Benda manis itu ialah dunia. Hati yang sekarang kita sibuk menjilat benda manis ni, manisnya dunia, manisnya makan minum, manisnya pakaian, manisnya dosa, manisnya harta benda, manisnya manisnya manisnya sampai lupa malaikat nak cabut nyawa kita, lupa kubur sudah tunggu kita, lupa nyawa kita semakin pindik semakin nak putus itu, muslimin dan muslimat walaupun kita ini sudah hampir dicabut nyawa, sudah ham, hampir untuk masuk dalam kubur, sudah hampir nyawa dah nak habis, masih belum ada persediaan apa-apa untuk pergi menemui Allah subhanahu wa ta'ala sebab itu ya, seorang Khalifah di negeri Baghdad yaitu Harun Rashid Apabila dia wafat Maka dia wasiat dulu kepada rakyat jelata Apabila kamu nak bawa saya ke kubur Keluarkan tangan saya daripada keranda macam ni Dia memberitahu kepada rakyat jelata Bahawa dia kembali menemui Allah Walaupun dia seorang raja Tak bawa apa-apa Tak bawa apa-apa duit ringgit ke harta benda ke kekayaan ke kemewahan ke tak dibawa tangan kosong yang dibawa ialah amal so amal saleh kita dah lah harta tak bawa amal soleh pun tak bawa yang kita bawa dosa maksiat dosa maksiat Kejahatan, kekafiran, kemungkaran. Sebab itu yang kita kumpul daripada muda sampai tua, daripada hidup sampai mati. Oleh itu, ambillah hikayat ini betul-betul. Sehingga kita ada kesedaran, ada keinsapan di atas kelalaian yang sudah berpuluh-puluh tahun. Bukan belas tahun, sudah puluh-puluh tahun. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun yang lalu dalam keadaan yang cuai, dalam keadaan yang lalai. Saya baru balik menemui ibu saya yang berumur 85 tahun. Jalan dah goyang-goyang sebab dia dah uzur. Tapi dia sehat lagi. Boleh sembahyang lagi Boleh baca Quran lagi Saya tanya dia Saya sangka dia dah tak kuat lah Pasal dah 85 Jalan pun dah goyang-goyang Naik tangga pun Tangga kampung ni tinggi Dia berpaut-paut Mak satu bulan Hatam Quran berapa kali Dia kata empat kali Nangis saya Mak boleh baca Quran satu bulan atau empat kali. Umur 85, saya 66. Ya, yeah. cuma dapat satu bulan sekali. Ha. Nangis saya. Hebat mak. Ha. Saya angkat tangan. Ha. Saya menangis depan dia. Kenapa pun kau menangis kau jali sebab saya tak berjaya. Tentang baca Quran Baru baca saja Saya pun masih tak berjaya Ada pula Sekali sebulan ha. Dia empat kali sebulan Kalau setahun Empat puluh lapan kah Empat puluh lapan kali Kalau sebulan sekali hatam setahun baru dua belas kali Ramai orang Dua belas tahun Tak pernah hatam pun ramai orang 12 tahun sekali pun tak hatam Quran Masya Allah macam mana dia nak mengaku beriman dengan Al-Quran sedang dalam tempoh 12 tahun tak pernah hatam pun jangan dengan tuan-tuan yang tak hatam ni nak lalai lagi nak cuai lagi nak malas lagi cuma hebat dengan umur yang panjang saja. haa ni 79 ni kata dia. ni 88 ni ya? ha, macam Mahathir 80 ni kata dia. 80 tahun tak ada ikut Quran cuma ikut Yahudi buat apa 80 tahun kalau tidak boleh baca Quran tidak boleh ikut Quran lebih baik minta mati lagi selamat lagi selamat Daripada panjang umur Cuma panjang dosa Panjang maksiat Panjang kejahatan Adalah merugikan dan membinasakan Azam semua orang Insya'an Tapi Perkara yang saya ajak baca tadi itu Tuan-tuan amalkan Sebab dia sebagai mengobat bagi hati Membersihkan hati Apabila hati bersih Kita nampak benda-benda bersih Benda-benda benar Benda-benda batil kita tak nak Benda-benda kotor kita tak nak jadi insyaAllah kan kita semua nak masuk dalam surga tempat bersih. Kita kata tak nak masuk, masuk neraka sebab neraka itu benda kotor. Maka sebab itu bersihkan diri masing-masing dulu dengan zikir-zikir yang khas untuk membersihkan hati. Hati bersih cenderung kepada yang bersih. InsyaAllah. Mari sama-sama kita mengaji dengan kitab Darussamin muka 16 baris yang ketiga dari bawah kalau ada bacaan yang tak betul dari sudut Nahu dan Sorak maklumkan bab saya sudah lama meninggalkan Nahu dan Sorak ni banyak yang saya lupa Wa adzim bi anna awalan mimma yadibu ma'rifatun wa fihi khalpun muntasibu. Jazamkan oleh kamu. Maksudnya jangan berubah. Dulu kita sudah belajar. Maksud jazam itu tak ada sak, tak ada zon, tak ada wa, tak ada waham. Sak, separuh ragu. Zon Banyak Iman Sedikit ragu Waham Banyak ragu Sedikit iman <coughs> Jadi jangan ada Tiga tadi itu Jangan ada Kalau ada ya Ada sa Ada zon Ada waham Tidak dinamakan jazam Tidak dinamakan jazam Tidak dinamakan makrifat Tidak dinamakan makrifat tidak iman Ka Katih nah, Itu kitab cakap macam tu nah, Apabila kita tidak tahu Yang hati kita dalam keadaan Tak sak Zon Tak zon Waham Sehingga gagal untuk dapat jazam Maka dengan sendiri Tidak jazam Tidak makrifat Tidak makrifat Tidak iman nah, Tidak iman Ka Katih Waliyah Hai orang yang mukalah Orang yang Islam, balik, cukup umur Macam kita ni, bukan kapi, Islam Macam kita ni Sudah balik Sudah cukup umur Bukan sudah cukup umur Malahan lebihu, lebih umur Dan berah, berakal Jadi tiap-tiap orang yang sudah muakalak Kena jazam Mana tetap hati Tidak berubah Nah ha, ya, kalau ada sa, ada zon, ada waham tu yang kita berubah daripada Islam kepada Kapi berubah lagi kepada Kapi daripada Kapi kepada Islam satu ketika Islam satu ketika Kapi ya. Setengahnya bawasanya hmm. maka dengan bawasanya pertama-tama. Setengah daripada barang yang wajib itu mengenal Allah. Di antara barang yang diwajibkan kepada mukalaf mengenal All, mengenal Allah. Awal, awal wajibin alal insan ayat refal Allah Taala. Awal awal wajib mesti tak boleh tidak kepada manusia itu ialah mengenal All, mengenal Allah. Ha. Nak mengenal Allah dengan kenal sifat All sifat Allah dan itu kita diwajibkan belajar ilmu ta'id ni sebab ilmu ta'id menerangkan sifat-sifat Allah dan padanya bersalah-salahan ulama' usuluddin tak sependapat ulama'-ulama' ta'id ni ya. maka yang mutamat yang putusnya Mashhurnya pada Imam Asy'ari ha tentang makrifat ataupun tentang mengenal akan Allah itu ya. bahwasanya makrifat itu awal wajib atas mukallaf ini mengikut Imam Abu Hasan Asy'ari awal wajib kepada manusia itu Awal wajib kepada mukallaf itu Orang yang Islam Cukup umur Tidak gila Ialah makrifat kepada Allah Kenal kepada Allah Sebab itu Kita lahir saja Diazankan pada telinga kanan Dan diikormatkan pada telinga kiri Menerangkan Awal-awal kita hidup Dikenalkan Allah itu Maha Agung Ya bukan Ustaz Hasan Asari, Ustaz Ustaz Asari bukan. Ini Abu Hasan Abu Hasan Asari, langsung song Oh, ini Ustaz Asari ni bukan. Ya. Ya, bukan. Ustaz Asari tu tak betul. Mengapa saya berani kata tak betul? Pegangan dia aurat Muhammadiyah. Dalam buku dia, dia mengatakan pegangan ahli-ahli arkam ialah aurat Muhammadiyah. Sepatutnya orang macam kita ni pegangannya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Ah. Tetapi kenapa orang-orang arkam pegangannya aurat Muhammadiyah? Aurat Muhammadiyah ini meyakinkan bahawa bakal Imam Mahdi itu ialah Syekh Suhaim. Bakal Imam Mahdi itu Syih Suhaim. Sedang Nabi Muhammad SAW yang dapat mu'jizat daripada Allah Ta'ala pun tidak pernah menceritakan pada mana-mana hadis dia bahawa yang bakal menjadi Imam Mahdi itu Syih Suhaim. Kenapa Ustaz As'ari lebih arif daripada Nabi Muhammad SAW sehingga dia boleh menceritakan bahawa bakal Imam Mahdi itu Syih Suhaim. Itu ha, yang saya kata, tak betul Ustaz Sa'ari. Dan akhirnya, pengikut-pengikut Al-Alqam mendakwa. Oleh kerana, tunggu-punya tunggu, tunggu Syed Suhani tak muncul juga. Langsung mereka eh, tikut bahawa bakal Imam Mahdi Ustaz Sa'ar ah, Ustaz Sa'ari. Ha. Waliyah je bilahlah. Ha, macam sebab itu apabila mereka ni bersembayang Ini saya nampak ha, Adik ipar saya sendiri Suaminya sudah meninggal Suami itu adik saya Tapi isterinya itu ialah adik ipar saya Bila dia sembayang Saya dapati Gambar Sheikh Suhaimi sebelah kanan adalah Syeikh Suhaemi itu tak pernah dilihat pun oleh orang-orang arkam, tetapi mengikut kepala otak mereka, ilham mereka Syeikh Suhaemi ini bagian-bagian-bagian-bagian, langsung dilukis ha, Syeikh Suhaemi itu di sebelah kanan, di sebelah kirinya gambar Usahsari, kalah gambar Mahadeh besar dia, kalah gambar Ahmad Badawi dia punya besar gambar tu saya katakan lebih baik gambar suami kau letak di depan tu daripada gambar Syekh Suhaimi dan gambar Ustaz Asari sebagai tanda kecintaan kau kepada suami kau sampai mati hidup pun sayang, mati pun sayang kau letak gambar lah di depan tu walaupun tak boleh lah ada gambar depan kita sembahyang tu ya. tapi kan kalau nak dipilih-pilihkan lebih baik gambar suami kau lebih abdal daripada gambar orang lah orang lain rupanya ah. macam lah kuatnya orang-orang arkam ya, mempercayai bakal Imam Mahdi itu kalau tak seh suhani Ustaz As'ah Ustaz As'ari Mal'iyah Dibillah kerana segala yang wajib itu tiada tahqiq tiada betul melainkan dengan dia melainkan dengan makrifatullah melainkan dengan kenal Allah tetapi tiada sampai kepadanya melainkan dengan nazar fikir nak sampai kepada makrifat itu dengan fikir ha Akal berfikir. Kalau ha? sebab itu orang gila, dia tidak diberati, tidak ditaklifkan dengan hukum syarak. Sebab orang gila tak boleh nak, nazar, tak boleh fikir. Ha. Dalam pada mereka tidak diberati dengan hukum syarak, ya. Yeah? Sebab tidak dinamakan mukalaf, gila tu tidak dinamakan mukalaf. Tapi bagi mereka sudah tetap ahli surga. Orang gila ni sudah tetap ahli surga Semua dia tidak dapat menikmati Nikmat-nikmat yang ada dalam surga itu Sebab dia tidak mengerjakan uh, uh, Hukum syarak Sebab itu dia hidup Macam kita ni Tak gila Belum tentu masuk surga Belum tentu masuk surga Ustaz sekalipun uh, Belum tentu masuk surga Maknanya sudah Terjamin Orang gila itu masuk surga Munasabahlah Kalau macam kita ni tak tentu Sebab kita beragama pun tak tentu Tak tentu Bertuhankan Allah tu pun tak tentu Bila sembayang bertuhankan Allah Bila menjalani kehidupan Dah bertuhankan selain Allah Wal iya gubillah Dan kejahatan kita Lebih hebat daripada orang gila Orang gila Ya, sejahat jahat orang gila, ya, segila gila orang gila. Saya tak pernah tengok orang gila. Tengok televisin, saya tak pernah tengok orang gila beli televisin. Kita ni yang kata tak gila, pandai baca kitab, pandai berseramah, ya, pandai kata uh, normal sehat. Rupanya siang malam tengok televisin. Tengok televisyen. Yang ditengok belah tu bukan gambar elok. Gambar-gambar keji. Nyanyi, joget, eh, bola sepak, gusti dan macam-macam lagi. Sudah buang televisyen? Belum. Belum. Hai 40 tahun tengok Ajis Satar tak puas. 40 tahun kita tengok Ajis Satar daripada Ajis Satar tu muda sampai umur 80 tahun kita minat tengok dia lagi. La ilaha Ay, muslimin dan muslimat, satu penipuan program Yahudi supaya kita lalai, supaya kita cuai. Ya, supaya kita malas diprogramkan dengan program-program yang keji yang kotor diantaranya program televisi, diantaranya program-program sokan Yahudi okay. boleh memasukkan dalam kepala kita bahawa sokan mereka itu satu sokan yang baik lari 400 meter pakai seluar dalam, elok ke? Hei, okey tuan-tuan. Lompat tinggi. Nak melompat ke mana? Pakai seluar dalam aje. Angkat besi. Pakai seluar dalam aje. Masya-Allah kalau negeri orang kapir saya tak heran memang dia kapir, selanjang tu boleh tidak haram, tidak berdosa negara kita Malaysia boleh terima sokan-sokkan yang jelas haram dalam Islam tak boleh selanjang depan orang ramai tak boleh Itulah yang kita tengok ramai-ramai Daripada yang di Pertuan Agung Sampai Perdana Menteri Sampai Wakil Rakyat Sampai Rakyat Jelata Tengok orang telan telanjang Bukan tengok orang lari Tengok orang telanjang Bohonglah Kalau binatang yang telanjang Tak apa Tidak menggairahkan kita Tengoklah lembu telanjang Empat hari empat malam si kita naik syahwat. sahwat ha, Cuba tengok orang selanjang Itu ha, muslimin dan muslimat Ulama ramai Tuan-tuan guru ramai Kau dimukti ramai Tidak bolehkah diperjelas Bahawa sokan yang macam ni Haram Tak boleh berdosa Diseksa Cakap macam itu dia tak boleh takkan ditangkap oleh perdana menteri takkan ditangkap oleh SD cakap yang benar semua dah jadi orang bisu belako sebab masing-masing sugote tengok tu yang tengok televisyen tu diantara yang ditengok itulah sampai pukul 1 pukul 2 tengok sokansi Haji tu dah haji apa dah haji pula tengok televisyen Ustaz itu Ustaz pula tengok televisi Sebab itu sekarang ilmu tak masin lagi Ilmu tak berkat lagi Penyampai-penyampai itu Kebanyakannya ahli maksiat juga Macam tu. Baik itu dah susah kita nak belajar dari guru-guru yang betul-betul ya. Dah tak ada Kebanyakan guru-guru yang ada ini Guru cari makan nah, Itu muslimin dan muslimat maka wajib Nazar ha, kena fikir dulu nak dapat mengenal itu kena fikir sebab terhenti makrifat itu ha, makrifat itu boleh berhenti maknanya tak sampai kepada tangga mengenal maka jadi Nazar itu wajib pula mula-mula ha, Abu Hassan As'ari mengatakan bahawa Awal-awal wajib itu makrifat Tetapi oleh kerana Nazar itu Membawa kepada makrifat Maka nazar Lebih wajib Se Sebelum daripada makri, Makrifat Kerana fikir itu Maka sebab itu Allah Ta'ala memberikan Akal fikiran kepada kita Guna untuk nazar Terutamanya Ilmu yang bangsa nazar itu ialah ilmu tauhid, ilmu tauhid. Nah. Pandur ila naftika sumantqal lil alamil ulwa summa sufla maka tale oleh kamu hai mukallaf kepada diri kamu. Ah ha, masing-masing disuruh tengok Allah Taala menuruh kita tengok diri kita. Tapi yang kita tengok tu lain. Bukan sampai kepada nazar. Yang kita tengok tak cantik aguneh. Ah dia yang sibuk makeup aja ya. Tak hang semako ni. Ha, itu yang uh, di-repair-repair, di-modified. Elok rambut pendek jadi rambut pan panjang. Elok telinga tak ada subang jadi ada subang. Elok tangan tak ada gelang. Ya? Dah dirupakan oleh Allah laki-laki. Dia nak jadi perempuan. Nak jadi perempuan. Yang perempuan pula dah elok jadi perempuan. Dia nak jadi jantan. Rupanya dia tengok cara lain. Yang disuruh tengok sini, ialah nazar. Kita tengok diri kita. Dapat melihat. Dapat mendengar. Dapat bercakap. Dapat bergerak. Langsung kita nazar. Ada yang menggerakkan ni. Ha. Akal kata, ada yang menggerak. Ada yang nak. Gerak sendiri tak boleh. Ha, ya. Nak gerak sendiri tak boleh. Mesti ada yang menggerakkan. Dulu ada. Dulu tak ada. Sekarang ada. Mesti ada yang mengadakan. Nak ada sendiri tak boleh. Nah, itu nazar punya nazar. Sampai akal memutuskan mesti ada yang mengadakan. Mesti ada yang menjadikan. Tetapi akal tidak boleh memutuskan kalau tidak dibimbing oleh syarak, dipandu oleh syarak. Langsung syarak memandu akal yang menjadikan alam ni baik alam atas ataupun alam bawah ialah al Allah. Allahul <tell> ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma sittati ayyam. Orang-orang kafir, ya, Pun percaya. Dalam Quran disebut oleh Allah. Apabila ditanyakan kepada mereka itu yang maksudnya lah. Siapa Tuhan kamu? Mereka berkata Tuhan kami Allah. Siapa turun hujan? Allah. Siapa kasih banjir? Allah. Allah. Banjir tu yang sebenarnya musibah. Kepada umat Islam. Kepada umat manusia yang sudah banyak derhaka kepada Allah banyak menentang kepada Allah dah tak ingat kepada Allah dah tak beriman kepada Allah asyik dengan kemanisan dunia baik itu mereka mendabik dada kita semua sudah bersedia dengan banyak banjir dengan sains teknologi dengan macam-macam ilmu lagi ya yes. persiapan-piasapan kapal terbang, tentera kita sudah bersiap sedia banjir juga macam di tempat saya sana batang kali di tepi sungai itu diletakkan sirin tanda banjir bila air naik sirin itu berbunyi aww aww aww Ingatkan bila dengar bunyi macam tu, air tu patah balik ke belakang. Tak! Dia marah juga masuk ke kedai, masuk ke rumah orang. Habis tepung gula ikan kering. Tak ada boleh mengatasi pun sains kita. Ha. Teknologi kita. Tak usah sombong, tak usah tak kabur. Terima saja apa yang sudah ditentukan ditetapkan oleh Allah. Untuk mengatur diri, rumah tangga, kampung halaman, negara. Selamat kita semua. Dari itu program-program orang kafir ni tak payah ambil. Tak payah ikut. Dia tengok orang kafir naik angkasa lepas. Kita pun nak naik angkasa lepas. Nak cari apa di angkasa lepas? Nak cari apa? Nak jumpa siapa? Nak ambil apa? Nak buat apa? Di angkasa lepas. Ha. Orang tak boleh hidup di sana. Yang boleh hidup malaikat aja. Apa? Kita nak niaga di sana. Takkan malaikat nak beli. Ha. Kita nak minum. Kediatah umriam pun tak ada. Jangan duduk -duk. Buang masa. Buang duit. Tak sembayang lagi tu angkasa-angkasa lepas tu yang naik ke langit. Nabi Muhammad naik ke langit. Tak ada macam kita naik. Nabi Muhammad naik ke langit. Isra Merah itu untuk menemui Allah. Untuk menerima hadiah sembah, sembahyang. Sembahyang itu untuk menegah faksa dan mungkar. Inna salat tanha anil faksa iwal mungkar. Langsung kita ni, nak ikut apa yang dibuat oleh orang kafir. Ya, dia sokan telanjang, kita nak sokan telanjang. Dia nak nyanyi 24 jam. Suha heboh, jom heboh, fantasial. Kita pun ikut. La nah, idaha illallah kenapalah bodoh sangat tapi dia orang ni pandai semua saya tengok belajar universiti England universiti Jepun universiti rahsia tapi kenapa tidak boleh menerima kebenaran yang dia boleh menerima kebatilan waliyahzubillah jadi tengok diri kita boleh kenal Allah boleh kenal Allah ha. Kenal diri, kenal Allah Kenal diri, kena jadi Kenal Allah, penja penjadi Haa macam tu Sekarang kita tak kenal diri Tak kenal diri, tak sadar dia Tak sadar diri Itu yang banyak kita tak sadar diri Tak sadar yang kita ni Islam Nak macam kapit Juga sampai mati Kape masuk neraka Tak ada kape masuk surga Kita iri hati pula Kape masuk neraka Kita pula tak masuk Tak masuk Itu pula cara kita Kita iri hati Kape saja masuk Kita tak masuk Maka aku pun nak masuk Nak masuk ikut kape. Ikut kape Itu yang kita ikut kape Sebab kita pun nak masuk neraka Macam kape patutnya kita ni tak mahu ikut kape ikut Nabi Muhammad ikut Nabi Muhammad waliyyazubillah kita ni pun banyak lagi ikut kape kemudian dah tengok diri kita masing-masing haa nah, ya Tengok diri kita, ada, ada yang mengadakan. Tengok diri kita, ya, pandai, ada yang memandai, mandekan. Tengok diri kita cantik, yang menjadikan kita lagi kan cantik. Macam tu. Ah, ha, timbul dalam hati kita boleh bertuhankan Allah. Kita tengok diri kita, ni to pengulu ni. Oh, sombonglah dalam kampung ni terpengguluh sayalah. Wakil rakyat ni yang berhormat ni. Sombonglah takkan khabar Jangan tengok macam tu. Tapi kalau tengok secara tokhid. Wakil rakyat ni. Ada yang menjadikan wakil rak, rakyat. Ini menteri besar ni. Ada yang menjadikan menteri besar. Tak boleh jadi sendiri. Ha, tu makin jadi menteri besar Makin tawaduk Kepada Allah, merendah diri kepada Allah Syukur kepada Allah Kemudian berpindah telik kamu itu ha, Bagi alam yang di atas Langit lah, tengok yang di langit Bulan, bintang ya, Dan seterusnya lagi Nazar, ya terang bulan. Ada yang menerangkan, ha, ya? pandai betul yang menerangkan ni. Satu bulan aja boleh terang seluruh, ha? seluruh alam. Satu matahari aja boleh terang seluruh alam. Kita nak bagi terang satu surah tengok berapa banyak lampu. Langsung kita kata. Kita hamba yang lemah Yang doa'in Allah juga yang sempur, sempurna Itu nazar lah Kita tengok alam Bukan tak tengok Tetapi tak sampai kepada yang menjadikan ah, alam Sebab itu kita punya etikot Alam wajib ada Pencipta alam tak wak Tak wajib Dulu saya ada cerita dengan tuan-tuan ada Allah dengan ada duit Dalam hati siapa yang wajib? Dalam hati kita Yang wajib siapa? Duit ada ke Allah ada? Yang rasa gembira lah dalam hati Duit ada ke Allah ada? Yang rasa susah hati dalam hati Duit tak ada ke Allah tak ada? Jawablah hati yang banyak orang tak boleh sebut Allah mati dia sebab Allah tak wajib ada yang wajib ada du, duit langsung mati dia sebut duitlah duit lah. du, du, du, du, du. mati walhal ia ada binah sebab itu semua cintakan duit sayangkan duit susah payah kerana duit du. Ha, sampai tinggalkan agama kerana duit tukar agama kerana duit tukar hukum kepada hukum kafir kerana duit kerana etika eh, dia alam wajib ada bukan pencipta alam yang wajib ada ha. maka alam yang di bawah ha kita tengok alam yang di bawah pula Fikir alam yang di bawah Bukit, bukau, gunung, ganang, sungai Termasuklah banj banjir Termasuklah tsunami ya. ha. Kalau nak kira Yang tepi sungai lah banjir ya. Tadi saya lalu Kuala Kamsa sungai Perak tak pula melimpah limpah air dia ya? sungai Muar saja yang melimpah limpah ini mungkin musibahlah kepada orang Muar tak tahulah apa kesalahan dia dengan Allah Taala wallahu aalam ya sebab umat-umat dahulu diberi pengajaran oleh Allah sebab kesalah kesap kesalahan umat Nabi Nuh umat kaum Ad umat Nabi Lot dan lain-lain lagi berdasarkan mereka buat salah dengan Allah tidak mau taubat tak mau berhenti nak terus saja dengan kesalahan. Nah, ya. Jadi sebab itu Allah marah langsung didatangkan musibah untuk memberikan pengajaran. Tapi kita ni sudah tak mau menerima pengajaran tak mau menerima pengajaran. Wallahu a'lam maka makna nazar itu ya, pada lurat, pada bahasa memandang dengan mata kepala mata kepala nampak itu nazar faham tadi? ni? Ya. mata kepala nampak pokok ya. maka akal mengata ada yang menjadikan tu Pukuk, ha, macam tu. Sebab itu, langsung hati kita memegangkan ada pukuk. Ada, al, ada Allah. Pukuk tak boleh ada dengan sendiri, melainkan ada yang menjadi, menjadikan. Langsung, ya. Semuanya menambahkan makrifat kita kepada Allah. Tengok pukuk, ada Allah. Tengok sungai, ada Allah. Ya kita jumpa pokok durian dah tak ingat Allah tak ingat Allah yang kita ingat duri durian sebab itu kita boleh bangun malam pasal duri pasal durian pukul 2 pagi pasal durian sebiji kita boleh bangun pukul 2 malam kita bangun solat tahajud tak boleh jadi kita lebih sayang durian daripada Allah lebih sayang yang dijadikan daripada yang menjadikan boleh pukul 2 malam bangun solat tahayu, susah tapi durian jatuh pukul 2 kita boleh bak, bangun kita tak bangun orang lain bak orang lain bangun, baik aku bak baik aku bangun ini tawhid bang -bang. ini tawhid, cukup cantik tawhid dia tidak cintakan alam cintakan yang mencipta alam macam Dari. itu daripada kalangan wali-wali Allah Maka wali-wali Allah, dia nak dapat hati yang macam tu, cinta kepada pencipta, tak cinta kepada ciptaan, maka dia istighfar. Ha. Hari semalam 25 kali. Astaghfirullahaladzimli waliwalidayah, wali jami'il muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al a'ya'i minhum wal amwa'. 25 kali siapa yang mewiritkan mengamalkan istighfar wali ini sebanyak 25 kali sehari semalam dengan istiqomah maka orang itu akan dapat hati yang takut kepada Allah orang yang takut kepada Allah itulah kekasih Allah sebab dia mengasihi Allah Allah mengasihi dia Astaghfirullah aladzim li wal walilaya walidamee alMuslimin walMusliman walMu minin walMu minat alAhya minhum walAmwat dua puluh lima kali. Diiring dengan tasbih yang dibaca oleh para wali ha, macam kita ni tak baca sebab kita ni bukan wali kuat. Kuali ha. Siang malam pagi petang fikir kuali je Apa nak makan Apa nak minum Bila kita tanya kenapa tak jalan hukum Allah Jalan hukum orang Ya. Apa nak buat periuk nak? Periuk nasi Kuali juga ha. Maka sebab itu Macam kita ni tak berjaya Menjadi wali sebab mempertahankan Kuali ha. Walia'adubillah Subhanallah adada kholqih Subhanallah ridhu napsih Subhanallah jinata arsi Subhanallah nadada kalimatih Subhanallah adada kholqih Subhanallah ridhu napsih Subhanallah jinata arsi Subhanallah nidada kalimatih Subhanallah adada kholqih Subhanallah ridhu napsih Subhanallah jinata artinya. Subhanallah ni dada kalimat hati 25 kali sehari semalam. Saya rasa cukup pengajian buat malam ini, kita sambung bulan depan. Sekian dahulu, kita berhenti setakat tu, yang mudah-mudahan memberi taufik dan hidayah kepada kita semua. Sebelum saya tutup dengan doa, Segala dikir dikir, wiri wiri tasbih, isyfar tu saya ada tulis pada buku kita dalam perjalanan jauh untuk dihatamkan tiap tiap satu seratus ribu. Ya, apa apa yang sudah beli, bukalah dan amalah baik baik untuk kebahagiaan dan kemenangan di negeri akhirat. Mana mana yang belum beli, belilah sebagai garis panduan. Jadi pada malam ni, muslimin dan muslimat. Saya nak sampaikan Satu doa terang hati Yang dibaca oleh wali Allah Saya belajar doa ni Waktu saya berumur 12 tahun Dengan datuk saya Jadi Datuk saya itu wali Allah Cuma yang bukan wali saya Datuk saya wali Allah Tubuh dia bau harum. Siapa-siapa yang berjabat tangan dengan dia Tangan dia bau harum. Dua hari dua malam ada bau wangi ya. So, tapi saya tak adalah wali sebaik itu bersalam dengan saya tak ada apa-apa ya. Yang jadi wali itu datuk saya bukan saya. Jadi saya sudah amal sejak umur 12 tahun doa Wali-wali Allah dia baca doa ni dia terang hati. Sebab itu wali Allah dia tak ikut kafir. Dia ikut Islam, hati dia terang. Belajar belajar belajar belajar, dia terang hati. Dia nampak langsung dia amal tak ada macam kita belajar belajar belajar belajar kurang ajar juga belajar, belajar belajar belajar kurang ajar juga sebab hati tidak terang jadi akan datang ni, belajar belajar jangan berhenti teruskan doani dibaca Ya man hua fi ilmihi kain Ya man hua fi ilmihi muhid, Ya man hua fi ijdihi latib Ya man hua fi dhatihi qadil Ya man hua fi lutfihi syarif Ya man hua fi fi'lihi amin Ya man hua fi majdihi munir Ya man hua fi sultanihi kawin Ya man hua fi bi'adis ya man huapi ato ihi kabir untuk menolong anak cucu yang masih kecil kita bacakan pada air bersih kalau boleh air zamzam -zam. kalau boleh air hujan yang ditadah pada malam Jumaat kalau tak dapat air zamzam -zam atau air yang ditadah pada malam Jumaat air menera jangan pakai Air paip. Air paip tak elok. Sebab ada klorin. Ya? Bacakan doa ni tiga kali. Salawat tiga kali. Mbuskan pada air. Beri minum. Pada anak kita. Sapukan pada ubun-ubun. Alhamdulillah. Saya ada anak lima belas. Ada cucu. Ramai. Ya? Cucu saya yang baru berumur 20 lebih Sudah buka satu perkampungan ha, Macam saya buka, dia, dia sudah berani buka Walaupun cuma ada 3 orang murid Dia sudah apal Quran Inilah doa yang saya bacakan kepada anak dan cucu-cucu Mudah-mudahan menjadi pelapis untuk meneruskan perjuangan ini Jadi kalau kita sendiri supaya terang hati, baca doa ni lepas mayang perdu boleh, lepas mayang sunat boleh, embus pada tangan sapu pada ubun-ubun sampai bawah dada minta terang hati ya Allah insyaAllah terang belajar-belajar ha, boleh amal, tak ada macam kita rajin belajar je nak amal tak boleh ada rasa berat, ada rasa enggan, ada rasa belum mampu dan lain-lain lagi jadi tuan-tuan ambil nanti Kalau simpati dengan Darul Atik Kerana Darul Atik sekarang ni sedang Nak membina uh, Dewan kuliah Sebanyak RM20,000 Nak membina pejabat Yang baru Jadi pejabat lama nak buat setor Isi barang-barang Sebanyak RM10,000 Dan nak memperbaiki kolah uh, masjid serta tandasnya sekali 10 ribu. Jadi perbelanjaan lebih kurang 40 ribu. Tuan, tuan boleh berderma secara sodakoh, secara wakaf ataupun secara mengeluarkan zakat. Jadi pada malam ini lebihkan sikit. Kalau boleh tak usahlah seringgi Paling kurang 10. Maklum nak masuk surga. Sebab sodakoh tu masuk surga. Cuma berbeza. Orang sedekah 50 ribu. Dapat kahwin bidadari Yang putih melepak Gebu tembam licin licau Yang seringgit Dapatlah bidadari Yang ada jerawat Ada panau Ada kurap Ada kudis Asyik bergaru je Kita tanya Kenapa awak ni bergaru Tak bergi-bergi Awak sedekah seringgit Katanya hmm, Jadi pelik juga Bila nak sadakah Sikit Bila nak buat dosa Mahal Macam-macam jadi, boleh tuan-tuan semua? InsyaAllah. insyaAllah. Alhamdulillah, malam ni Darul Atik uh, sudah ada lampu. Malam ni mula ada lampu. Jadi, uh, jamaah Darul Atik ada telefon. Nampaknya, elektrik sudah hidup. Jadi, tuan-tuan sudah berderma sedikit sebanyak untuk membiayai lampu itu yang kita beli daripada TNB. Hampir RM300,000. Ya. Pencawang dia, tiang dia ya, uh, wiring dia Semua kita beli hampir 300 ribu termasuk tuan-tuan lah, ya. uh, Kita salurkan situ Jadi tuan-tuan jangan berhenti Berhenti berusaha Sehingga Semua itu Akan dinilai oleh Allah Ta'ala Jadi selain daripada itu Saya ada jual Minyak kasturi Kasturi itu daripada rusa Bukan semua rusa ada kasturi Kas, Iaitu rusa yang ada taring Ini ya? ada di negeri-negeri Arab ya? Rusa Malaysia ni jarang ada taring Cuma ada tanduk tan aja. Jadi minyaknya diambil daripada kasturi dia ni kasturinya dibelah keluar minyak dia jadi minyak kasturi ni selain daripada berbau wangi boleh buat ubat ubat selsema ya, ubat sengal-sengal ubat apa ni aa, budak kena sawan macam-macam lah boleh buat ubat di samping boleh buat wangi-wangi buat semayang, boleh buat ubat ya jadi, kalau tuan-tuan berminat Membeli ini ya Jumpa anak saya di sana Untuk disalurkan sebagai Membantu Darul Atik Macam tu, bukan sekadar uh, Buat suka-suka, tapi buat Membantu Darul Atik Yang masih memerlukan keuangan Lagi, macam tu Dan, uh, ubat yang Saya jual tu, malam ni Tak berapa banyak, tinggal sikit saja ya. Yaitu ubat gaut ubat, sakit tumit, sakit kaki sakit pinggang, sakit bawah sir, sakit migrain, hmm. sakit kuyudara orang perempuan malam ni makan dua biji kalau masih sakit juga, malam besok makan sebijik, malam lusa makan sebijik, tak sakit berhenti, jangan makan sampai datang sakit lagi baru, ma, baru makan setakat itu dahulu Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi Dan boleh menghatamkan kitab Darussamin Doakan saya sehat Panjang umur Saya doakan muslimin dan muslimat juga sehat Serta panjang umur Sehingga dapat meneruskan pengajian InsyaAllah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Wa ala alihi wasabi ajma'in Sempena majlis ilmu yang berkat, lemah kami kuatkanlah, lalai kami ingatkanlah, juai kami sedarkanlah, salah kami maafkanlah, dosa kami ampunilah, sakit kami sembuhkanlah, sempit kami lapangkanlah, urusan kami mudahkanlah, masalah kami selesaikanlah. Pilihlah kami, Ya Allah, jadi hamba-Mu yang saleh, jadi hamba-Mu yang ta'at, jadi hamba-Mu yang takwa, jadi hamba-Mu yang bertawabat dari dosa dan maksiat sebelum daripada kami mati. Lepaskan kami, Ya Allah, daripada mengikut kapir lagi. Lepaskan kami, Ya Allah, daripada menerima kebatilan lagi. Gemarkan kami, Ya Allah, untuk beribadah, buat to'at dan beramal dengan amal yang salih. Rabbana atina fid dunia asana wa fil akhirati asana tawakina azabana. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu Allah khairun hafizah Wahua arhamun rahimin Nufawwidu amrina ilallah Inna basirum basirun bi'ibad Ya arhamar rahimin Ya arhamar rahimin Ya arhamar rahimin Walhamdulillahi rabbil alamin Taqabbal Allahuminkum Inna wa minkum Taqabbal ya